И към още едни образи, които ще ни пресрещнат днес. Днес се открива изложбата с заглавия не на расизма в Европейския съюз, зад която стои един много ключов колектив – Мултикулти. На телефона е Бистра Иванова. Добър ден! Здравейте! Какво, как, какво ви мотивира за тази изложба и то в месеца, в който отбелязахте вихрано много ключови за вас дати, като рождения ден на Мултикулти колектив, както и заключителното събитие на един от проектите ви «Мигранти с таланти», за който сме говорили и в Хоризон Ами, много благодаря за това връщане. Наистина е такъв доста натоварен и а, приятен период за нас. Специално за днешната а, изложба идеята ни дойде след едно наше поручване, което публикувахме пред няколко години, което изследваше връзката между речта на омразата и а, евроскептицизма. На практика а, то а, показа, че един от най-големите говорители в България а, срещу правата на човека и, и на младенствата са политическите партии и това често се свързва с някои избори, а, което за нас е напълно неприемливо, а, особено що се касае до европейските избори, които са за европейски парламент, за европейски депутати, които трябва да защитават европейските ценности едни от, от които са, естествено, правата на човека. Бистра, това... веднага бързам да ви попитам, тъй като много евроскептични партии са се запътили към Европарламента, който иначе, нали, а, е така, а, върховна еманация на конс... На ценностите на Европейския съюз, поне с такава идея е създаден. А, виждате ли някакво противоречие в това и допускате ли, че всъщност тези евроскептични партии ще се опитат да използват език на омразата, за да руинират тъкмо тези ценности, които са създали Европейския парламент и европейските институции? Точно така. Както на национално, така и на европейско ниво, виждаме, в последните месеци страшно голямо засилване на а, крайно десни евроскептични партии, дали по-меки, дали по-твърди евроскептици, и в целия Европейски съюз много често те се насочват към мълтинствата. И към мигрантите, и към Ромите, и към някакви други а, групи ЛДБТ и така нататък, за да, да прокарват а, техните а, а, послания, които наистина директно противостоят на правата на. Европейския съюз. И а, в, в, в България случая е същия. Ние сме загрижени за това какви ще бъдат резултатите, но нашата кампания не е политическа. Ние не призоваваме за гласуване към нито една партия. По-скоро призоваваме болгарските граждани да гласуват максимално много. И а, правим това, като сме а, поканили а, 23 души, които идват от 13 държави. Те са от Африка, от Северна Америка, Южна Америка, а, Европа, Азия, които а, и българи, нали, а, естествено, а, които заедно с, а, застават с общо послание, дали в ролята си на жертви на расизъм, дали а, като просто хора, които а, подкрепят а, правата на човека. Общо послание че расизма в Европа не може да се толерира, и трябва да има гласове, които да му противостоят. Ако ви разбирам правилно, сте загрижени не за това, в крайна сметка, кой ще влезе в Европарламента и дали самия Европарламент и европейските институции ще оцелеят сами по себе си, а за това, че езика на омразата води до раняване да, и потенциално могат, да. А, може да, а, да доведе до това а, хора да пострадат. Независимо от това откъде идват, какъв е цвета на кожата им, каква, каква е опасността всъщност в езика на омразата, защото може би политиците го използват просто като така, като ракета-носител uh -huh. за, да, за да се изстрелят в а, полето на високата политика, uh -huh. без да си дават сметка за последиците от езика на омразата. Вие обаче и вашите хора ги виждат. Uh -huh. Те готови ами... ли са да разказват за опита от среща с езика на омразата и престъплението от омраза? Абсолютно. Значи, когато ние правим обучения. Я на студенти в университетите, я на други младежи, я пред журналисти много често използваме пирамидата на омразата, където стои и езика на омразата, но преди него и след него има други неща, както, например, вие казвате, че всъщност много често, когато се толерира достъчно дълго думите на омразата, те водят и към действия като вече нали, може да стигне до ръжно видове заплахи, вербални, физически, нали, може да стигне и до, ам, до смърт. И най-високо в тази пирамида стои в геноцида. Тоест ние, като мислим за, за този феномен, нискъм трябва да го виждаме като част от един процес, който ние не искаме да продължава нагоре. Трябва да парираме думите, за да не се стига до, до действия. И героите от... Ам, ам, Изложбата и български роми, и чужденци, които са чернокожи от, от Нигерия, от Етиопия, от Ямайка, от други държави. Те разказват за твоя личен опит. Нека а... да завършим с това, къде е изложбата и наистина да поканим хората да погледнат това, което представяте. А, каним с, с, с голямо удоволствие до вечера от 6.30 на, на, в парка пред Народния театър, където има една външна галерия да дойдат на вернистаж, за да се запознаят с някакви от героите. Но самата а, изложба ще продължи а, и, ще, и ще бъде показана две седмици с ход, свободен, всеки може да мине, по което време на денонощието желае и за което много благодаря и на нашия автор Красимир а, Димитров, който е автографа на а, изложбата. Автографа на изложбата. Много благодаря на Бистра Иванова. Изложбата не на Расизма е преднародния театър,